i els altres escoltant per això som amics bé, anem a veure estem al mes de gener el mes de gener sempre se celebra en molts llocs de Catalunya molts llocs de... la festa dels Tres Toms és així com es diu és una festa que en realitat tindria que ser sempre un dia concret però a vegades degut als llocs poden canviar un dia o un altre. Normalment és a mitats, més o menys, del mes de gener. A veure, la Festa dels Tres Toms es fa en honor a Sant Antoni d'Abat, Sant Antoni Abat, i té com a activitat principal una desfilada de bestiar, de bestiar, el gosset, el que té el gosset, el que té la tortuga, el nen que té el gatet... A veure, ara, amb una paraula, és una deixallada de bestiar, o sigui, que n'hi han de tots tipus. Tot això, normalment, formant un tip tipus, tipus eh, de cabalgada o, de pre, depèn del lloc, de les, del poble, de la ciutat, pot ser tirant carruatges, que fan un circuit pel centre de moltes ciutats i pobles de Catalunya. no a tot arreu són iguals ni tan importants. Tot depèn, diéssim, de on es fa, si és un poblet petit, doncs no hi posen ni carruatges, però hi posen els cavalls o sigui, que sempre és una festa, una festa dedicada en els animals. En realitat, és quasi sempre, quasi sempre, si es pot, és una festa, però formant una petita processó, amb un punt de sortida i un d'arribada. I es, o sigui, es realitza diéssim en un lloc com una tradició, una tradició de fa molts i molts anys i molts anys i molts anys. Abans aquesta festa encara era més gran cara, ara s'està perdent, malgrat que hi ha alguns llocs que és al revés, s'està convertint en més important però bé, bueno, és el que diem no sempre poden ser les coses iguals a veure, Sant Antoni Abad se'l considera el patró dels animals domèstics sobretot el que es diu és els animals de peu rodó ja he dit que avui dia també hi ha les tortugues hi ha el gat, i el gosset totes aquestes altres animalets però la idea era aquesta, perquè estem parlant de molts anys enrere. Llavors, la llegenda explica que si Sant Antoni, aquest Sant Antoni, aquest especial, el Sant Antoni Abat, veia amb un animal ferit, el cuidava fins a la total recuperació. I així ho va fer també amb un porquet, que va trobar a Barcelona. Aleshores, la història, la llegenda, diguem-li com vulguem, la història, la llegenda, diu que l'animalet, el porquet, li va voler mostrar-li un agraïment molt gran. I a partir d'aquell moment, l'acompanyava sempre més, més... Cam, anava cap allà, pues ell al seu costat. Anava cap aquí, al seu costat, com si fos un gosset. A veure anem a veure, no és normal un porquet que et vagi seguint a tot arreu. Però ara ve la memòria també que en alguns països jo he vist en països de l'Àfrica que no porten gosset i que els nens i les nenes porten a passejar un porquet. O sigui, que després aquest porquet el maten doncs, per poder-se alimentar però el porten a passejar, o sigui que també el porten al costat. Aleshores, ara m'ha vingut a la memòria, eh? però per aquesta raó de que el porquet l'acompanyava sempre com a agraïment de que havia curat, és per això que algunes vegades veiem la imatge d'aquest sant que està representat amb un porquet al costat. Si no, si no expliquem la història de què el porquet estava perquè estava al costat, no ho sabrem. Doncs, era perquè el va curar. Vale. Durant el primer segle, aquesta, aquesta, aquest dia especial de la benedicció dels animals i dels Tres Toms es feien amb tota naturalitat. Per què? A veure, ara és al revés. Ara no tenim, tenim molts cotxes, però en les ciutats tenim molt pocs cavalls. És veritat, els podríem comptar. Encara hi ha països que sí, per exemple, la policia va muntar de cavall però, a veure, que no n'hi han de cavalls però, antigament, durant el primer segle doncs la benedició era, lo típic que es trobava i lo natural, era cavalls per què? perquè eren cavalls que eren ases animals normals i comuns a la vida de cada dia de les persones però dic per Barcelona qui diu Barcelona, diu una gran ciutat. És igual, dic Barcelona. Però, quan la presència d'aquests animals, dels cavalls, van desaparèixer, no ens hem d'enganyar. Va haver-hi un moment que si veiem fotografies i si veiem eh, pel·lícules recordant èpoques, tot eren cavalls. I, de cop i volta, la cosa va desaparèixer. Doncs, quan va desaparèixer, la celebració es va mantenir com homenatge els animals aleshores, això s'ha anat conservent. ara, hi ha hagut èpoques que quasi s'ha de desaparegut ha sigut molt poca gent que ho ha celebrat i ara torna, altra vegada doncs, a recordar-ho molt diferent porten cavalls del camp i llavors si és una barriada que els fan constantment o els hi ha agradat fer-ho cada any doncs, què fan? una una petita, una petita caravana, una desfilada, una caravana de dos o tres cavalls, ben guarnits, doncs, arrastrant un carro, arrastrant alguna cosa, perquè es veia ara, que abans no hi havia la gent que portava a sobre els animals. Ara molta gent hi porta els gossos, hi porten els nens les tortugues, l'altre nen hi porta el gat, l'altre eh, nen hi porta un lloro i l'altre hi porta un periquito. O sí sigui, amb una paraula, per celebrar aquesta diada, lo que s'intenta és que les, les, la mainada, el jovent, hi col·labori d'alguna manera. I la col·laboració és deixant portar els animalets que ells vulguin. Fins i tot jo he vist amb una peixera a la mà uns crios, sí, sí, sí, sí, perquè casa ens han dit que avui eh, és el dia dels animals, i porten una peixera petita, amb dos peixos petitets, i bueno, bueno, doncs pues, què? Que és una manera de conservar en cert modo la vaya, la festa, la festa de Sant Antoni Abat. Però ja dic, van canviant moltíssimes coses, moltíssimes coses. Fins i tot, també hi ha llocs que està prohibit perquè què? Doncs perquè si és un carrer on hi ha un tràfic molt gran de cotxes, d'autobusos, no es pot permetre això perquè tampoc tenen cap pressa. És una cosa que es va lentament, que es va al pas de si porten els cavalls, al ritme del cavall, i no es tracta tampoc d'esbarar a ningú ni a les criatures. Per tant, llavors, què? Es fa normalment a vegades amb un tipus de barriada, una barriada... Cada percí si ja porta molta gent, molta es i moltes criatures que ho volen veure i és no es fa. Però cada vegada, vu dir van canviant els sistemes. van canviant. Per exemple, la tartana, la tartana també hi hivien, ara tampoc n'ien gaires, també es té que anar amb un lloc que te la deixin perquè no tothom la té, pot haver-hi una tartana d'aquelles antigues que estigui feta molt bé, o sigui que tot, a veure, representa com era abans, però és completament diferent, completament. Verdaderament, a Catalunya a Catalunya hi ha bastants llocs que es fa, bastants llocs. I que a vegades no s'acaben només amb la desfilada. Després, colles celebren aquest dia i normalment, com que no són sempre dies de festa, doncs celebrant-ho, que fan una costellada, una... és igual, el que sigui, es troben junts i pràcticament acaben el dia primer fent la desfilada i participant-hi, i, i buscant la mainada, i que tot estigui bé, i després acaben el dia de la festa de Sant Antoni Abad. O sigui, que això ja estan bastants està en eh? bastants llocs que ho fan. A Barcelona eh, també hi han un dia que Es fa com a cosa principal es fa es busca un carrer que els hi deixin, els hi cedeixin l'ajuntament per poderguer-hi passar, diguéssim la desfilada i també a vegades a Barcelona també es fa de la següent manera per exemple en barriades barriades que n'hi han moltes, barriades que doncs ho celebren un altre dia amb un curt carrer no cal que fagin, no cal que tota la gent d'una barriada baixi, i diguéssim la part principal de Barcelona per veure això, si ho tenen mainada i volen també fer-ho, doncs ho fan en un carrer estret o petit o que tinguin i en fan un altre dia per aquella colla, diguéssim, de mainada i de veïns per celebrar la festa dels Tres Toms. O sigui que és una cosa que encara es conserva i torno a dir que potser va tenir un baixón i, verdaderament, ara torna a pujar. Per què? Perquè, a veure, es té il·lusió de que la mainada disfrutin d'aquestes coses. Són tantes les coses que han canviat que moltes coses ja s'obliden. I, aleshores, perquè ho recuperin o perquè se'n recordin o perquè entenguin com la gent anava de viatge o com es viatjava en vez d'un cotxe doncs és una manera d'explicar-los-hi. O sigui que la festa dels Tres Doms és el mes normalment de gener, a menys que hagi algun canvi especial. Que els dies no són exactament sempre el mateix, però són el mes de gener. Bé, res més per avui. Tant si ho hem vist com si no ho hem vist, és bonic de veure. La veritat és aquesta. I si tenen mainada, encara més. I que si volen portar els, els peixos, doncs pues que portin els peixos. El que vol portar el gatet, el que vol portar el ratolí, doncs pues que portin el que vulguin. Perquè? És una cosa bonica. Res més per avui. Gràcies per estar tots nosaltres i fins al dia, venent nen. Des d'aquí sempre té que ha haver hi aquella abraçada tan gran. Tan gran, tan gran, tan gran per tots els amics i amigues. I aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu. Fins al dia, i no. Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell. La Cultura